Я іду од вас на тисячу років, бо тільки через тисячу літ людство навчиться реставровувати індивідуальність за її генетичним кодом. І дві сльозинки побіжать з його лагідних очей по сірих в'ялих щоках до золотистих вусів, що потічками спадатимуть на срібногрудий комбінезон.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 Близькітками хвоста заблудна комета, як під моргою на планеті повз яку несемося космічний маяк. І тільки застережливий згук про небезпеку та тривожне бриніння приладів пробудили мене від сумолитих роздумів про тимчасовість і безкінечність людського буття. Я звів очі і побачив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 на результати якої з нетерпінням чекає земля. Земля, що стежить нині за кожним моїм рухом. Земля, де завмерла перед екраном телевізора, моя дівчина з календаря. Я відчув на собі, підбадьорюючи погляди її сірих очей, і вистрелив. І тьмяно багряне сяйво попереду вибухнуло,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 гравітаційні крила та вийшов через боковий відсік ракети. Я плив високо в небі, над білими, ніби вирізбленими з рафінаду, який я так любив у дитинстві, містами, містами, містами, де стелилися широкі зелені вулиці, а дахи будинків нагадували склепіння обсерваторій. Вони прозорішали коли сонце скочувалося з зеніту, і високе синє небо з білими кораблями хмар дивилося в кімнати. Діти злітали над вершинами дерев на барвистих крильцях, наче метелики, і знову пурхали в зелень.